Egy, két, hár, Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem iad meg az árnyékától. Nem. Zokon Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. Nem! Helyfel nem. <tos> Jancssi! Elég! Ki A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kérlődik már itt? Jó reggelt, ma a 2020, október 22-e van, és csütörtök a pontos idő, négy felszumval lesz reggel, 4-8 ez a Kejfej Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, a nézők, a netezők, valami Fiala János, 14 éven aluliaknak nem, felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Annyira, hogy holnap nem is lesz, tehát legközelebb amennyben nem ez a mai volt az utolsó, akkor hétfőn találkozunk két után és 4 8 előtt, de... Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra! 061877, 0877, bármilyen témában egészen fél nyolcig, amikor felhívom Nidermüller Péter. Ma viszonylag kevés idő van és sok téma, György evics felmentés felmentést kapott, és nem helyette, hanem ugyanebben a témakörben Bán László miniszteri biztos lesz. Majd nagyjából fél nyolc óra után egy órával, ami fél kilencet jelent, Horváth Csaba, Zugló polgármestere jelentkezik, aki azt a beszélgetést folytatja le velem, amit pénteken nem tudott volna, mert hogy akkor nem lesz műsor. 061 0877, Jó fogom fölvenni a kapcsolatot ismételten Szarka Gábor Szefe kancellárral, erre kért, majd meglátom, meglátjuk, hogy milyen választ kapok arra, hogy vajon az elkövetkezendő hetekre bővül -e a Kejfe Jancsi repertoárja egy újabb interjú alanya. Tegnap több mint egy órán keresztül beszélgettem telefonon Hardi Júliával, aki együtt együttműködött közre a Vissza Epipóba című film pszichodráma részletében heznak neki, ő és pszichiátertársa vagy csak ő, ezt majd ők közösen eldöntik, tegnaphoz két hétre lesznek, tehát ott majd Tóth Csavának megint javasolnom kell egy másik időpontot. Itt szeretném elmondani, hogy Tóth Bertalan az MSZP elnöke jelentkezett elnézést kért, és én azt mondtam, hogy amikor legközelebb beszélgetni fogunk, amire a közeljövőben sor kerül, én biztos, hogy nem fogok utalni arra, hogy ez a beszélgetés... Milyen előzmények után tudott létrejönni? Szólnak abban az értelmében elefant vagy mamut vagyok, hogy nem felejtek, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy haragtartó lennék. Vannak indulataim, amelyeket az esetek zömében, ha kérdeznek, vagy magamat kérdezem, akkor meg tudom magyarázni őket. Részint azt, hogy honnan vannak, részint azt, hogy mire vezérelnek engem. Tehát Hardi egyedül vagy társával tegnaphoz két hétre fél nyolctól a Kejfej Jancsiban. 877 0877, bármilyen témában, ha az igényet a világán semmi se foglalkoztatja önöket, akkor zene fog szólni, hoztam. Kint 27 fok van, 5 és 9, ennek meg lesz a háromszorosa, a 9-nek nem. elkezdtem bepakolni a növényeimet az zerkéről, előbb-utóbb a téli gumi felszerelésére is sort kerítek. Jó reggelt kívánok, kezdjük egy lazából. Itt szól hozzá, hogy tegnap a Bayern München négyet burított az Atlético madridnak. Ha azt veszük figyelembe, hogy a Barcelona öt egyet nyomott a pradi akkor már így nem is olyan rossz a Jó. Ami erről eszembe jut, abban legyenek szívesek segíteni nekem, hogyha Kijevben vannak nézők, de Barcelonában és Madridban nincsenek, az azt jelenti, hogy az ukrán vírus helyzet jobb. Oh, yeah, 061877, 0877. Ma a 2020, október 22-e csütörtök van, holnap nem lesz Kéfe illetve nem lesz élő bajolytásuk Kéfe Jáncssi, nincs veszélyhelyzet, így aztán én nem dolgozom. Hétfő lesz, hozzátivál minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó <zorv> Azt a bizgalomba önöket a kérdésemmel, így aztán válasszunk más témát, vagy hallgassunk. 061 0877 nem hát azért érdemes ide tekerni, mert ilyen zenét máshol nem hallanak, de könnyen lehetséges, hogy pontosan ez az, amiért nem tekernek ide. Ráadásul ez a szám, ez nem is kifejezetten jellemző arra a zenekarra, amely valamikor a kedvenceim közé tartozott. Közben a fejemben ilyen scrollokban futnak a gondolatok, de nem tudtam eldönteni, hogy bármelyiket is előhalásztam az Önök kedvéért. Így aztán egyese halásztam elő, és csöndben maradtam, és ez így lesz az elkövetkezendő 6 percben, ha Önök nem telefonálnak. Vannak ilyen pillanatai az életnek, és miután ez a műsor azon kívül, hogy tévéműsor, Ugyanúgy Rádió misor is, mint korábban volt, és van benne zene, szöveg vagy csönd, hiányérzetem nincs. Ha önök nem gondolják megtörni a csendet, ami az ügyben zene, engem nem zavar. Végül is látványban talán nem nyújtunk rosszabbat, mint a Kandalló tévé. 061877, 0877. Előzés szám, ez Danny volt? Nem. Hát és, és megtudhatom, hogy mi volt? Hát hát, ha valaki kitalálja, csak nem értem, hogy nem is világított az az izé. Ez mi nem szól? Most szól. Ez is szól. öt arra, hogy az előző számot kiadt elő. Igen. Jó reggelt. Önnek is. Az hát lezzepelin volt, nem? Nem. Jó reggelt. Halló, jó reggelt. Jó reggelt. Nem tudom, ki volt az előadó, de ne legyen olyan harapós és rossz kedvű, mint tegnap volt. Elnézést, nem vagyok harapós és ha nem vagyok rossz kedvés, arra kérem, hogy a hangulatommal kapcsolatos telefonjaitól óvjon meg engem, mert nem... Tehát, hogy mondjam, kontraproduktíva, amit csinál. Egyrészt nem vagyunk ilyen viszonyban. Másrészt meg olyasmit látom, ami nincs. De van, de van. Azt mondjam, nagyon is, ha nem veszi vagy, rossz néven, akkor rossz nézzen kedvés. bele a tükörbe, és magával beszélgessen, engem meg hanyagoljon. Nem hanyagolom, mert... Hát akkor így hanyagolom, ő nincs. Jó reggelt! Jó reggelt! Rolling Stones? Nem. Jó reggelt! De mit mondod? Ha majd hallgatja, hogy de nem rossz kedv, rosszul látja. Azt mondta, hogy én ezt magammal mondom, hogy ez egy Önök hangjátékot hallottak. De örömhír nem sértődött meg a hölgy. Nem is volt rá oka. Ez egy olyan érzékeny nemzet. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Bob Enderl volt az, el, az első, előző szám. Nem! Cigánygyöjnél valószínűleg nem mertek volna ilyeneket mondani. Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! It's to yeah. awesome. Heartbreak Hotel. Tolsó. Igen? Reggelt, kicsi. Nem. Hát akkor ennyit erről. Jó reggelt, lehet? beszélgetést Niedermüller Péterrel fog folyni. És a beszélgetést az Erzsébet Városi önkormányzat támogatja. Így. Némileg eh, az elején engedjél meg nékem némi szemtelenséget, ráadásul ugye azon kevesek közé tartozol, aki még nálam is idősebb, vagy ez pedig ugye egészen ritka jelenség már lassan a fejlőcs életében. Amikor legutóbb meglátogattalak téged, hogy ígyunk egy kávét, ami időnként elő fordulni, akkor jól láttam, a Pesti TV egy nagyon kedves, nálam jól fiatalabb munkatársa érdeklődött afelől, ami péntek óta hír. És én teljes mértékben kiálltam melletted, és az volt a dolog lényege, hogy ami egyébként történt, Borka Száztamás számítógépe kapcsán, Arról te nem tudsz, végeredményben te egy nagyhatalmú polgármester vagy, de azért az, hogy az önkormányzat épületében mi zajlik, az még a te nagy hatalmuságoddal se kell, hogy összefüggésben legyen, és aztán utólag rájöttem arra, hogy én milyen nagy kockázatot vállaltam, nagyon szívesen álltam ki melletted, de hát az embert egyfolytában felelősségre vonják olyan dolgok miatt, amihez neki az ég a világán semmi köze nincs, de másodperceken belül bebizonyítják, hogy mégiscsak van. Láttam a hirtévén bajkai Fideszes Országgyűlési képviselő urat, aki velem szemben teljes mértékben meg van bizonyosodva arról, hogy te erről tudtál, hogy ott valami bitcoin bányászat folyt, valami felturbózott számítógépen, aminek a, amiből én már a felét se értettem. Sőt, már azt is tudni vélték, hogy ez a DK-nak valamilyen titkos pártfinanszírozásával van összefüggésben, Áruld már el nekem, hogy miközben nagy valószínűséggel pártársadnak Borkai Száz Tamásnak, aki talán korábban a DK alelnöke is volt. Ki van a négy kereke? Maga a történet mégis az bizonyítja, hogy valakinek nincs ki a négy kereke. Akkor engednek, hogy sorban legyen a dolgokat. Rendben van. A legnékén kezdem, Borkai Száz Tamás soha nem volt a DK alelnöke, volt egy rövid időszak, amíg elnökségített volt, de ez érdektelen egyébként. A bajkai képviselő úr lassan eléri azt a határt, amikor vagy bizonyítani tudja azt, amit mond, vagy pedig kénytelen lesz egy párrel szembenézni, amit bajkai képviselő úr mond, abból egyetlen szó sem igaz. Nem akarok nagyon durva szavakat használni, de Bajsvai úr nem mondja, nem az igazságot mondja. Erre van másik szó is, de azt most még egyelőre nem mondom ki. Tehát nem érdemes azzal foglalkozni, hogy Bajsvai képviselő van. A zenében és a, a művészetben is nagyon fontos, hogy az ember ilyen a fokozás lehetőségével és eszközével. Így. A, a, a harmadik pont, ugye, ahogy te is mondtad, én a polgármester vagyok, és nem a házmester. Tehát nekem nem az a feladatom, hogy végigjárjam az irodákat és azt nézem, hogy az irodákban milyen tiltott vagy nem tiltott eszközök vannak, de ennél sokkal rosszabbat is tudok mondani idézőjelvetéve. Én azt se tudom pontosan, hogy hol volt ez a bizonyos iroda, csak azt mondjuk valamelyik első emeleten. Én nem járkálom az irodákat, és hogy én valamelyik munkatársammal beszélni akarok, mert bocsánat, ezért az autoritás stílusért, de akkor a hívom az én irodámba, és nem impaktatok le az első, vagy nem csak a Ugye a dolog de azzal mert... volt összefüggésben, én csak utólag lettem ilyen tájékozott, mert egyébként erről az egészről nem tudtam semmit. hogy Azon kívül, hogy itt nagy hűhatás keletkezik, amit azért neked a harmadik emelet irodádban nem muszáj érezni, ami az első emeleten történik, de egy állítólag pokoli zajjal is együtt jár. Már csak az a kérdés, hogy akkor ezt nem hallott-e senki, vagy Borka Száz Tamás, aki elnökségi tag volt, de se volt alelnök, így aztán elnézést kérek, nem tudom, kit bántotta meg jobban őt vagy a dk -t. de minden esetben pontatlan voltam, hogy az éjszaka járt be, és hogyha az éjszakai bejárásával nem kell tett feltűnést, nem szeretném a dolgot bogatelizálni Tudsz, hogy a mi együttműködésünk vagy az én hozzáállásomnak szerves integráns része, hogy azon kívül, hogy állító, állandóan kiállítjuk a szocialista brigádnaplót és elmondjuk, hogy megint 200%-kal túl teljesítettük a tervet, hanetán ez véletlenül nem sikerült, arról is be kell számolni. Uh, ugye ezt a szociális tagrillátmat már nem is értem, de ez mindegy. A dolognak az a lényege. Hát, hogy nem csak a polgármestert fényelsz, az... lehet, hogyha rossz dolgok történnek, arról is befelszállhatok. Persze, persze, persze. Uh, és, és hogy mondjam, tehát világos, abszolút értem, de nem ezt akartam mondani. Hanem az, hogy, uh, ugye a tekintetben egyrészt folyik egy belső vizsgálat, másodszorban folyik egy rendőrségi nyomozás, hogy erről a dologról ki tudhatott. Ez egy jogos kérdés, ez egy legitim kérdés, hiszen egyrészt ez egy nagy darab szerkezet, tehát nem egy olyan valami, amit az ember a zsebébe belisz. Egy-kettő valóban jelentős mértékű hőt termel ez az eszköz, amikor működik. E, plusz van valamennyi zajja, hogy pokolizaja vagy nem pokoli, azt én nekem, az nekem sejtelmem sincs. De pontosan ez az az ok, gondolom, ami miatt a rendőrség is, illetve a természetesen mi is indítottunk egy belső vizsgálatot, azt tisztázni fogja, hogy ki az, aki erről tudott, vagy nem tudott. Ugye van egy másik pontja ennek a dolognak, Nevezetesen az, hogy abból, hogyha valaki észrevette, hogy ott van egy, egy ilyen meleget árasztó és brumogó szerkezet, ha az egyébként egy, egy, napközben brummogott és meleget árasztott, lehet, hogy csak éjszaka, nem tudom, akkor abból nem feltétlenül kell következnie annak, hogy az illető tudja, hogy ja, itt valami törvényellenes dolog történik, de minden esetre az egészen biztos, hogy azoknak, akik látták ezt, tudtak róla, hogy ott van ez a szerkezet, Hát legalább szólni kellett volna, vagy meg kellett volna kérdezni, hogy akkor ez így is. Hogy Még van, egy kérdést elmerjünk. megérdemel ez a történet, amely egyébként nagyjából örkény tollára való. Tehát azért csak az a baj, ugye, hogy nincs meg a, a, a, a történetnek a, a vidám része. Ugye mi pénteken beszéltünk erről először, mert, hogy felhívtalak téged telefonon, és azról beszéltél annél, hogy kibeszéltek volna, hogy amikor megjelentek ott a rendőrségnek az ő emberei, először nem is nagyon értetted, hogy mi zajlik, mert hogy sok mindenre fel vagy készülve, de erre nem. Bajkai István ebben a bizonyos műsorban, amiről szó van, egyebek között a következőket mondta, és valójában nem arról van szó, hogy ezt komolyan kell -e venni, vagy sem, hanem hogy valójában a politikai pártok prominensei, hogyha ez nem sértő Bajkai Istvánra néz, akkor megrendelésre vagy önként mondanak olyan mondatokat, amelyekkel az ember, de még egyszer, ez nem kizárólag a Fideszre vonatkozik, amelyel mintha teljesítenének valami olyan elvárást, amit én nem gondolnám, hogy velük szemben meg van fogalmazva, ők ezt sose vallják be, de mégis ilyen mondatok hangzanak el. Én úgy gondolom, hogy Borka Száz Tamás egy katona a DK rendszerében, aki parancsokat hajt végre. Kizártnak tartom én is csak csatlakozik valakihez, ez a hírtévében neki műsora, hogy, hogy ő egy magányos elkövető lett volna, aki csak úgy kitalálta, hogy ő pénzt fog keresni az önkormányzat épületében, súlyos bűnözökkel, nemzetközi bűnözökkel való kapcsolattartás útján, hiszen a dark web webben valójában nemzetközi bűnözőknek a köréhez tartozik. Tehát azt gondolom, hogy ilyen merészséget én nem feltételezek borka, Tamásról. meggyőződésem és ez a véleményem három pont, nekem az a véleményem, hogy a pártfinanszírozást szolgált ez a bitcoin bánya. Azt kérdezem tőled, hogy azon kívül, hogy én csak hüledezem, de ezt, ezzel mégiscsak valamit kezdeni kell, hogy egy ilyen történet nem egy pont, hanem ebben le lehet gyártani egy teljes elméletet, amit egy sajtóhelyreigazítás vagy rágalmazási per nem tud megszüntetni. Én arra vagyok kíváncsi, hogy te érted-e azt a logikát, ami ezt a gondolkodás szüli? Hát ugye, á, akkor most egy picit fokozom azt, amit az előbb mondtam. Ugye bajkai országgyűlési képviselőnél logikát keresni, hát az elég furcsa gondolkodásra van. Bajkai kollégának semmiféle fajta logikája nincs, csak beszél, beszél és frötsöl belőle a gyűlölet. Ez az egész, amit itt most felolvastál, ez nem csak egyszerűen ostoba, hanem teljesen értelmetlen is. Nem is lehet érteni, hogy ki volt az a rendkívül eszes ember, mondom most így ironikusan, aki ezt a marhaságot kitalálta, de még egyszer mondom, bajzai képviselő lassan eléri azt a szintet, amikor vagy bebizonyítja azt, amit állít, vagy kénytelen lesz egy peres eljárással szembenézni. És a csöndesen mondom azt is, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban vagy akár az elmúlt évben, már meg se tudom számolni, hogy hány olyan Sajtópert nyertük meg, ahol szintén azt mondták, hogy én száz milliókat juttatok a baloldalnak, meg nem tudom én hasonló ostobaságokat. itt a pereket mi megnyertük, és a bajkai képviselő készülhet arra, hogy lesz szemben is egy per, amit szintén el fog veszíteni. És egyébként meg a dolog tárgyszerűségére nem érdemes beszélni, hát ilyen ostobaságot, én még életemben nem hallottam. Egyébként az is lehet, hogy bajkai kollega azt gondolja, hogy ezek a dolgok így függnek össze, mert ilyen tapasztalatai vannak, de hát ez azért ránk nem vonatkozik. Uh, van egy adósságunk, de szerintem azt nem fogjuk tudni ma teljesíteni, ez a jobb felső négyes. Ez egy... Én elolvastam a cikket a HVG-ben, hát ez olyan, mint egy ilyen cégháló, levizsgázni nem tudnék belőle, azt követően, hogy elolvastam. De ennél sajnos, vagy hál' Istennek megfelelő rész aláhúzandó fontosabb az október 21-ei képviselőtestület ülésének döntése, döntései. konkrétan ugye itt van előttem a 7-es és 8-as ponttal kapcsolatos írásbeli anyag, amely a, a döntés a Belső város átfogó forgalomcsillapítása pilot projekt meghosszabbításáról e, címmel fut, és arra kérem a vizsgázót, hogy legyen szíves, miután ezt a tételt húzta, legyen szíves, kezdjen bele vizsgatételébe. Milyen régen volt az édes Istenem. A, na mindegy, ugye e Ez megelőzi a hetes pont, mert a hetes igen. pontban ugye ennek az előkészítéséről van szó. Igen. Ugye két dologról van itt szó. Egyrészt, október ez a lakossági a fórum. Igen. E, e, ugye a, a, az eredeti terv az volt, hogy augusztus 10 és október 31 között van ez a forgalomcsillapítási pilotprojekt. E, ez ugye mostan közeledik a végéhez, és döntenie kellett a testületnek, hogy hogyan tovább. Több alternatíva volt, e, és végül is az a javaslat e, kapott többséget, amelyik azt mondta, hogy február 28-jáig hosszabbítsuk meg. Hosszabbítsátok meg a micsodát? Hát már mint ezt a forgalomcsillapítási projektet, tehát nem azt mondtuk, hogy ez most már örökre így marad, hanem azt mondtuk, hogy ez február 28-ig meg kerül, azzal a célral, hogy ez alatt megvizsgáljuk azt, hogy van-e annak realitása, hogy például ilyen műszaki gátakkal, tehát ilyen földbesüttető oszlopokkal, vagy valami más módon irányítsuk a forgalmat, ugyanis a a, a, hogy mondjam, a legtöbb ellenmondás, vagy a legtöbb vád ö, a forzomfölapítása kapcsolatban az volt, hogy ez a hurkos módszer, ez igazándiból nem megoldás, mert az autók körbe-körbe mennek adott esetben, és mivel ezzel kapcsolatban voltak lakossági panaszok, nem is azt mondom, hogy egy-kettő, hanem jó néhány, ezért azt gondoltuk, hogy rendben van, akkor nézzük meg, hogy milyen ennél optimálisabb módszerek lehetségesek. Ezért fel fogjuk kérni a PKK-t és a Budapestudutat, hogy ezzel az úgynevezett hurkos módszerrel párhuzamosan nézze meg, hogy van-e alternatív lehetőség a forgalomcsillapítása. Amit a legfontosabb hangsúlyozni az az, hogy magát a forgalomcsillapítást illetően nincsen senkinek sem fenntartása. Itt csak arról van szó, hogy hogyan lehet egy olyan rendszert kialakítani, ami az ott lakó emberek számára, az autósok számára, az mindenki számára a legoptimálisabb. Legoptimális hát kérdezzek ezzel kapcsolatban több dolgot. Egyrészt csak beszámolok róla, hogy a hétvége folyamán kedvesen, mert én magam is belekerültem ebbe a forgalomcsillapításba, és magam se gondoltam volna, hogy ahova én szerettem volna eljutni, ahhoz képest hova jutottam, de miután nem időre mentem, mind a kettőnk számára meglepetés volt, hogy éppen merre felé megyünk. Kicsit idő, és nem tudom, milyen utazás volt, de végül is aki a hetedik kerületbe elmegy, aznak ezt vállalnia kell, de ha tetszik, akkor ezt akár ki is hagyhattam volna, ha ez egy konzertműsor, akkor egységes olyan szerkesztő, azt mondtam volna, hogy ezt itt vágjuk ki, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy ebben csak azt akartam mutatni, hogy vannak egyéni személyes tapasztalataim, hogy ugye az a forgalom, ami innen kikerül, az ugye óhatatlanul áttevődik máshova. Vajon az felkészült erre? Vajon az a telet felkészült -e rá, hogyha adott esetben az a nagykörútnak az a része, ahol biciklisáv van? Tehát, hogy az a kérdés, hogyha innen kikerül a forgalom és ennek örülnek az városiak, és ezt tökéletesen meg lehet érteni, vajon nem helyeződik át -e nagyobb mértékben ez a forgalom olyan helyre, ahol, ahol ezt egyébként ilyen mértékben nem tudják befogadni és miután ugye te fővárosi képviselő is vagy, nem mondhatod azt, hogy ez legyen a főváros, vagy egy másik kerület gondja, nem, mint hogy egyébként ezt mondanád, de ebből a státuszodból adódóan nem is mondhatod. Ugye két dolgot szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Egyrészt, és ez kicsit a te személyes tapasztalatodra irányul, vagy arra vonatkozik. A fő üzenete a forgalomcsillapításnak az, hogy ne autóval jönni belső erzébetvárosba. <gül> Tessék, menni nem kell, nem kell belső elhévetvárosba autóba jönni. Ezek szűk utcák, kevés hely van. Tessék, Polgármester, rá... kérek engedélyt válaszolni. Hirtelen rájöttem, hogy én a Siputcai Buk lányba mentem, pontosabban mondva a Libribe, hogy átvegyem a Meseország mindenkié című könyvet, Helyes? amiről elkészült egy film, elkészült egy műsor Nagy Boldizsár szerkesztővel. Ez tegnap történt. Ott leparkoltam. Az, hogy én visszajussak oda, ahonnan jöttem, gyakorlatilag előtt három kör, tehát háromszor megtettem ugyanazt, aztán hagytam magamra sodródni az árral, és kikötöttem az Andrási úton, de ha leszeretnék parkolni, mert elmegyek, de azt is megtiltod nekem, hogy én autóval megyek könyvet vásárolni, mert tudomásul veszem tanáról, de nem fogok menni autóval. Először is ugye megtiltani, nem tudok semmit. Rendben Tehát, van, ezt most viccesen mondtam. Viccesen mondom, én ez nem az én, én jó. Az e, azt a kérdést szívesen fölteszem, hogy miért kell a Síp a booklinehoz egy egy autóval menni, de belátom, hogy van... Megmondom, először, erre is megvan a válasz, lejárt a bérletem. Igen, hát a ugye én azt tudom javasolni, közel a Síp utcához, lehet kapni egy bérletet, és akkor lehet azzal tovább járni, de nem akarok itt hülyéskedni, nem akarok itt étlenkedni. Tényleg azt gondolom, hogy ez egy fontos szempont, hogy pontosan ez az, amit az átmenő forgalom korlátozásával szeretnénk elérni, hogy az ilyen ügyeket az emberek autóval intézik. Ez az egyik. A másik része az a kérdés, és ez egy, ez egy nagyon fontos része, amit, amit kérdeztél, hogy hova terülik át ez a forgalom. És ugye éppen ezért van az, hogy a Nagykörút esetében, a Rákóczi út esetében, a hatodik kerületiekkel is közösen nyilván meg kell teremteni ennek a forgalomcsillapításnak a szélesebb kontextusát. Persze, nyilvánvalóan átterelődhet bizonyos forgalom akár a rákóciótra, akár az Andrásira, akár esetleg a Nagykörútra is, de még egyszer mondom, Éppen ezért mondja, és ezt mondom, mint fővárosi képviselő és a főpolgármester, hogy egy egységes, új közlekedés politikára van szükség. Ezért nevezzük ezt pilotprojektnek, hogy nézzük meg, hogy ennek milyen hatásai vannak szélesebb összefüggésben is. Úgyhogy és arra is tudom, van hogy felmérés a szélesebbre? Van. Igen, én azon hogy azzal kapcsolatban is vannak nagyon komoly előmunkálatok. Ugye ha például a rákóci gondolsz, akkor ugye ott nem, nem, el, nem lehet egyszerűen a rákóci önmagában, vagy a kossuth Lajos utca programát önmagában csillapítani anélkül, hogy ne gondolkoznánk kell arról, hogy ma olyan a közlekedés szervezés, hogy az M1 és az M7-es forgalmát azt lényegében behozza a város kellős közepére. Tehát ez, ez egy sokkal széló. Jó, veszünk közlek. el a részletekben. Ugye felmerült az, hogy például miért nincsenek süllyedő osztopok. Itt az volt a válasz, hogy ez egy ideiglenes mintaprojekt. Ennek következtében nem érdemes olyan beruházásokat csinálni, mondhatni eszközölni, csak ez nem az én szavam járása, amelyeket aztán, hogyha nem történik, tehát nem véglegesítik, akkor fel kell őket számolni, és az pénzkidobás lenne. Ilyenről nem tájékozottak az emberek, ha egyébként nem olvassák az önkormányzati előterjesztéseket, és ilyen elmebeteg viszonylag kevés van, én közéjük tartozom. Igen, de ugye azekkel a lesüllyedő és fölemelkedő oszlopokkal nemcsak az a probléma, hogy egy ideglenes rendszer esetében nem vezetünk be végleges megoldásokat, hanem az a probléma, hogy ez nagyon költséges. Tehát ez jóval költségesebb annál, mint ami a jelenlegi rendszer. És persze Ó, hát én szeretném neked elmondani, hogy egy autó, nem jegyezte meg a rendszámát, német rendszáma volt, az autó maga is német gyártmány volt, olyan lozán, olyan nonchalanszal egy ideig ott tökölt előttem, és miután tapasztalta ezt a, a forgalomcsillapítást, úgy átment a behajtani tilos táblán, ahogy azt édesapám mondaná, mint a vöcsök. Én csak néztem a kopasz bátorságát. Hát igen, hogy ezt a seregben mondták. Én németben láttam. Konsult. Igen, ha cselett igaz, volna, a... azt is elmondtam volna neked. Igen. Ez konkrétan német volt. Ő. Hi -hi Híres embereket iről is tudunk, akik átmentek gond nélkül a behajtani tilos táblán, de ez nem <gül> tartozik. A, a dolognak az a lényege, a dolognak az a lényege, ha véglegesítésre kerül ez a rendszer, február 28-án vagy bármikor akkor természetesen lesz egy, nagyon, vagy lesz egy nagyon részletes költségvetés azzal kapcsolatban, hogy hol kellenének ilyen oszlopokat installálni, azok mennyibe kerülnének, és utána meg fogjuk látni, hogy lesz-e arra az önkormányzatnak, az a fővárosnak, BKK-nak, Budapest közútnak módja, anyagilag módja, hogy ezeket meg is valósítsuk. A gépontban, ami nem gépontként van feltüntetve, ilyen slágvortok vannak ilyen kis vonalakkal. Niedermüller, Péter polgármester, aki te vagy, biztosította a lakosokat, hogy lesznek kifejezetten a kerületi lakosoknak fenntartott parkolóhelyek, ami azt jelenti, hogy most még nincs, de lesznek hogyan. Hát ez egy nagyon egyszerű dolog, mondom idézőjelben az egyszerűt, mert ezen már hetek óta kiindultunk. Ugye egészen van, hogy január 1-től új parkolási rendben van szüksége Erzsébet városnak, mert ez a cirkusz, ami most van, ez így tovább nem tud működni. Ennek az egyik eleme az, hogy ugye, és az összefüggésben van a forgalomcsillapítással is, hogy nagyon sok olyan Budapesti van, aki valamiért jön Erzsébet városba, akár belsőbe, akár külsőbe, és itt lerakja az autóját és akkor este, amikor megjönnek az itt lakó emberek a munkából, egyszerűen nem találnak maguknak parkolóhelyet. Ezért be fogjuk vezetni azt a rendszert, hogy este 6 és reggel 7 óra között lesznek olyan parkolási szakaszok mindenütt, ahol csak azok parkolhatnak, akik kerületi lakosok, és kerületi lakosként van parkolási engedélyük. Mindenki másnak ezeken a helyeken tilos lesz a parkolás, és ettől azt reméljük, hogy az itt lakó embereknek még a parkolási gondjai azok az bizonyos mértékben. Oké, okay, de ezeket milyen, te, te, honnan veszel el, vagy hogyan jön létre ez az új parkolóhely? Tehát nem veszem el, és nem e, tudok sajnos újat csinálni, hanem a meglévő helyeket. Tehát például van egy utca, ah. aminek azt fogjuk mondani az egyik oldalára, csak hasamra ütök és mondok valamit, az egyik oldalára, vagy mindkettőre, azt fogjuk mondani, hogy itt este 6 és reggel 7 óra között csak helyi lakosok állhatnak meg. Oké, okay. óvatosan a hasaddal. Nagyjából mondasz számot, vagy ettől inkább óckodsz? Már milyen számot? Hány parkolóhely jön így létre? Hát én azt hiszem, ugye az egész kerületben... Nagyságrend. 7200 parkolóhely van az egész kerületben. A problémát az okozza, hogy az itt lakó emberek által bejelentett autók száma több mint 9000. Uh -huh. Tehát eleve van egy írtatlan problémánk, mert hogyha csak tisztán matematikailag nézzük, akkor kb. 2000 itt lakó, itt lakó ember autójának nincs parkolóhelye. Ez persze nem így van, mert vannak garázsok, meg vannak akinek garázsa van, meg négy garázs, tehát azért ez finomabb a kép ennél. Én azt gondolom, hogy ezen a módon én azt szeretném, de ezen még folyik egy kis vita, megcsináljuk úgy, hogyha én ezt egyedül eldöthetném, ezen folyik egy kis vita. Én azt szeretném, hogyha itt legalább egy-két ezer helyet tudnánk a helyiek Azért az nem, nem kevés. Azt, azt kérdezem tőled, csak a tájkozatlanságomat mutatom, hogy ilyen jellegű tábla van, vagy ez valami, milyen módon fogja tudatni ezt az információt, a helyi és nem helyi lakosokkal az önkormányzat? Ugye kétféle alternatíva van ebben a pillanatban. Egyrészt vannak közlekedési táblák, amelyek megállni tilos jelzéssel funkcionális és alá oda van írva, hogy kivéve az engedélyen uh -huh. rendelkező. Ez az egyik. A másik része pedig az, ami más európai városokban is van, például Prágában, hogy mondjuk az út, a, a, a járdának a szegélyén húznak egy kék csíkot, uh -huh. és ez a kék csík azt jelenti, hogy ott csak helyek uh -huh. partolhat. Én azt gondolom, hogy a magyar közlekedési hagyományoknak az első felelnek inkább, és nem fogja tudni, hogy mi ez a kék csík, és senki nem a fáradtságot, hogy tájékozni, mi ez a kék csík. Tehát valószínűleg olyan táblák lesznek, amelyek azt mondják, hogy megállni tilos, kivéve az engem. Budapestnek jellegzetessége Ferencvárosban annak idején sok ilyet használtam is a polgármester úr segedelmével, Uh, ahol üres telkeket alakítanak át parkolókká, ez kicsit olyan, hogy úgy mondjam, de javítja a helyzetet. Uh, ezt csak azért mondom, mert a nem létező kápont pont uh, erről szól. Egyébként, ezzel kapcsolatban is vannak különböző uh, Ugye Ebben a pillanatban is vizsgáljuk azt, hogy hány olyan üres telek van, amelyen esetleg parkolót lehet létezni. Ugye ezek önkormányzati tulajdonban lévő telkekkel, hát, hogy legyenek? Azokról, hát persze, hát nyilván csak azokról Igen. van szó. De ugyanakkor azt is meg kell mondanom, hogy azért azon van a testületen belül egy szerintem rendkívül legitim vita, hogy ezek az üres telkek, amelyik ugye nem mindegyik alkalmas egyébként parkolóra, de még az, amelyik esetleg alkalmas lenne, és hogy valóban autóparkolót kellett csinálni, vagy inkább valami más célra kell használni, e tekintetben a testületben nincs egy egyetértés, és én is, hogy mondjam, elgondolkoznék ezen, hogy tényleg autóparkolót kellett csinálni, vagy valami más célra kell felhasználni. Október 31-én fog emlékezetem szerint lejárni ennek a tesztperiódusnak az első periódusa, ezért kellett az előző, hát ha fontosat kérdez a, a hallgató, néző és a hetedik kelettel kapcsolatos... Jó reggelt! Jó reggelt! Látt polgármester úrtól kérdezni? Meg kell próbálni. A polgármester úr azt mondja, hogy a, a, az elsőbetvárőségek védelmében Lesznek olyan övezetek, vagy csak Erzsőbetvárosok parkolnak. Tegyük fel, van nekem, hogy barátom városban lakik, nincs autója, de meghív engem magához. Akkor én nem parkolhatok ott, ahol ő lakik. Hát, hogy válaszolhatok? Vagy Persze. Mink? Hát ugye, hogyha az ön barátja, aki önhöz jön, az abban az időszakban érkezik, mondjuk este 6 és reggel 7 óra között önhöz, akkor vagy olyan helyen áll meg, ami a nem Erzsébet városiak számára is nyitott, mert ugye olyanok is lesznek természetesen, vagy pedig, hogyha nem akar keresni parkolóhelyet magának, akkor igen, akkor azt javasolni, hogy tömegközlekedési eszközzel menjen elhöz, vagy biciklivel, vagy rollerrel, vagy bármi mással. Én abban reménykedtem, hogy ilyen érdemleges hozzászólás lesz, amiért érdemes volt megszakítani a beszélgetést. Az előző telefon azt bizonyította, hogy nem, így aztán elnézést kérek a most betelefonálóktól, hogy nem adok lehetőséget, mert van más. Fontos dolog, amit meg kell, hogy beszéljünk, mert az előző kérdező pontosan tudta, hogy mi a válasz. A témában újabb lakossági fórumot tartottunk, ugye ez szintén parkolással, illetőleg nem a parkolással, hanem a forgalom átalakítással, annak a meghosszabbításával kapcsolatos információ. Október 14-én erről beszéltünk már, ahol az érintett szakemberekkel újra áttekintettük a legfrissebb módosítások hatását, és érdemben reagáltunk a lakosság által érkezett véleményekre és kérésekre. A Pilot Project eredményei és a nyomán az az álláspont alakult ki, hogy az hatékonyan járul hozzá az átmenő forgalom csökkentéséhez, azonban számos olyan lakói jelzés érkezett hozzánk, melyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni, így tűnik. A projekt meghosszabbítása, amely időszak alatt tovább vizsgáljuk és értékeljük a megváltozott forgalmi rend okozta hatásokat, a forgalom számának alakulását, a légszennyezettségi adatokat és a lakossági visszajelzéseket, amelyben szükségesnek mutatkozik további változtatásokat, valósítunk meg a jövőben is. A kérdés az, hogy az elkövetkezendő ezek szerint négy hónap jól számolok? Igen, körülbelül Erre való? Hát erre is való, igen, természetesen erre is való. E, ugye említette az előbb a légszennyezettségi adatokat, azokkal kapcsolatban már vannak a mérészek, ezek a mérések azt mutatják, hogy ez a rövid idő alatt is van igaz, hogy nagyon kicsi, de kimutatható javulás, de a szakemberek azt mondják, hogy például a légszennyezettség tekintetében legalább Hat hónap, de még inkább talán egy év kell, amikor az adatokat összehasonlítva ténylegesen ki lehet mutatni az, hogy van-e javulás vagy nincs. A forgalomszámlálási adatok azok egyértelműen mutatják, hogyha valaki nem látná, egyértelműen mutatják azt, hogy csökken a forgalom belső Erzsébet városban de itt is azt javasolják a szakértők, hogy hosszabb távú felmérések is legyenek, különböző időintervallumokban, különböző módszerekkel történjen. Tehát én azt gondolom, hogy folyamatosan figyeljük azt, hogy mi történik a fordolomcsillapítás kapcsán. És még valamit szeretnék mondani, mert az előbb és ez nagyon fontos. Ugye még mindig érkeznek például olyan jelzések, most a testületi ülésen is az egyik kollégától érkezett, hogy valahol például valamelyik utcában van egy bölcsöde, vagy egy óvoda, ahol nyilvánvalóan a szülők egy része autóval viszi a kisgyerekeit, és ott nem lehet normálisan megállni, mert a forgalomcsillapítás okán. Na most ezeket a helyzeteket nyilván meg fogjuk oldani, mert nyilván a forgalomcsillapításnak nem az a célja, hogy egy anyuka három gyerekét a hátán húzja be az óvodába, hogyha mondjuk egy kicsit távolabb lakik. Tehát az ilyen típusú javításokra, korrekciókra mindig készen állunk és ezeket folyamatosan figyeljük, csináljuk, rendezzük, mert tényleg az a cél, hogy mindenki számára jobb legyen ott az életnek, a minősége a szabadít fogalmaznak. Még egy kérdés, csak az emlékezetemre hagyatkozhatok lehetséges, rosszul emlékez rá, hogy ugye volt szó Arról, hogy emelkednének a parkolási díjak, amihez fővárosi engedékkel, és mintha az hangzott volna el, hogy ilyen emelésre egyelőre nem kerülhet sor, mintha ezt mondta volna Karácsony Gergely, segíts nekem, hogy rosszul emlékszem. -e. Hát én azt remélem, hogy rosszul emlékszel. A parkolási díjakat rendbe kell tenni, nem csak Elsébet városban, hanem egyébként. Én azt gondolom, de az a határidő, vagy azok az időpontok, amelyeket te mondtál, azok mintha egyébként már mögöttünk lennének, mármint ami arra vonatkozott, hogy ezeket mikorra kéne rendezni. Igen, én azt gondolom, hogy január 1 nem lesz semmiféle rendezés, Erzsébetvárosban egészen biztosan nem. De, de korábbi szeretem... dátumot valószínűsítettél, ezt megelőzően. Igen, de ugye korábban is jelent, hogy a főváros különböző kerületei között, a kerületek eltérő adottságaiból következően nincs teljes értés a parkolási díjakat illetően, de mindenféleképpen lesznek változások, mondjuk így Erzsébetvárosban egészen biztosan lesznek változások. Még egyszer mondom a cél, nem az, hogy a helyi lakosoknak megnehezítsük a parkolását, hanem pontosan az... Ezt én értem, az... de miután viszonylag logikusan hangzottak el a részletek, függetlenül attól, hogy ez másoknak tetszik-e vagy sem, ahhoz, hogy ez a Pilot Project, ez be tudja váltani hozzáfűzött reményeket, és egyszer valamikor lehessen véglegesíteni. Annak gondol szerves része kell, hogy legyen, hogy emelkedjenek a parkolási díjak, mert az befolyásolja megint csak ennek a területnek a forgalmát. Márpedig, hogyha ezt márciusban vezetik be, akkor ugye február 8-áig tartó Pilot Project number 2 az nem tudja beváltani hozzáfűzött reményeket. Így van, de még egyszer ezért mondtam, hogy városban január 1-től minden körülmények között lesznek változások, független attól, hogy máshol, hogy mind merre lesz. Erről folynak a tárgyalások, az előkészítések, az egyeztetések. Belül is a testületben, azon kívül is. Ez most még nincs kész ez a rendszer, de január 1-től be fogjuk vezetni, mert a megcsináljuk. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm. a rendelkezésre állást. Viszont... Igen, a beszélgetést az Erzsébet Városi Önkormányzat támogatta. A legjobb megoldást eddig Gaudi Nagy Tamás küldte az Eresham kitalálását illetően, ám ez egy feldolgozás volt, tudtommal, így az előadó az nem a krim volt. Egyszer majd megmondom, hogy ki volt. SZENKAT Nagyjából 2 perc van a bármire, és akkor felhívvan Bár László miniszteri biztos. 061 0877 Süt a nap. Jöreget! Halló! Jöreget! Spencer Davis Gruppet. Teljesen rossz. Reggelt Bár reggelt Bár vonalban a beszélgetést a Városliget ZRT támogatja. Azt kérdezem tőled, hogy még nincs kerek egy heteme valamikor, kettőkor kezdődött csütörtökön a Fővárosi közfejlesztési Tanács Ülése, ahol a kormány oldal kívánsága alapján téma volt a Városliget, hogy, és azt hangsúlyozták, hogy most végre értelmes párbeszédre kerülhet sor, mert György benedek mesélte, hogy neki más dolga volt, de te ott voltál miniszteri biztosként a Városlégetet képviselve szóba került, hogy erről legyen egyeztetés, hogy jöjjön létre egy bizottság, amelyről csak azt lehetett hallani, hogy ilyenről szó esett, mert én írásbeli anyagot természetesen nem láttam, és azt lehet tudni, hogy nem jött létre ilyen bizottság, és a főpolgármester egyértelművé tette, hogy miután ő a korábbi programját valósítja meg, azok a változtatások, amelyeket a kormányoldal üdvözlő ösnek lát köztük te azokból, amíg ő polgármester nem lesz semmi. Azon kívül, hogy ez a sommás összefoglaló annak, ami ott történt, végül is te egy szemés fültanú voltál, elmesélnéd-e azt, hogy mi történt? Egy élménybeszámolóra vagyok kíváncsi. Hát csak röviden, mert azért ez egy zárt ülés, tehát minden részletre nem lesz. Füriás Balázs rendszeresen beszámol arról, hogy ott mi történik, Tudom, tehát nem te az, az, őse, az, aki... Valószínűleg Omer... ő, ő sem meséle minden részletet, csak ezt szeretném jelezni előre, tehát olyan típusú élmény beszámol, mint egy családi banket, szóval nyilván nem lesz, de a lényeg az, hogy valóban egy, egy jelentés egy helyzetjelentést mutattunk be a Fővási Közpösség tanácsának, a projekt jelenlegi állásáról, és a végén e, e, a kormány oldal felvetette, hogy e, jó volna tényleg tárgyszerűen és e, szakmai alapon beszélgetni a ligetről, nem pedig a politikai viták és szlogenek szintjén. Tehát nézzük meg, hogy, hogy áll ez a, mi lenne a hatás annak a három meg nem épült épületnek, tehát hogy a még egyre vitatott, amit a főpolgármester úr, illetve főás közgyűlés nem kíván befejezni, ott az építkezést a Magyar Új Nemzeti Galériáról, a Magyar Innovációházáról és a Városégeti Színházról van szó. Üljünk le az asztalhoz, nézzük meg egy, egy munka szakmai munkabítságban, mint számtalan más egyébként vitatott esetben az FKT, -d. most ugye 20 napi rend volt ebből több mint a felében sikerült megállapodásra jutni a kormányoldalnak és a fővárosnak, de ezeket mindig megelőzik szakmai egyeztetések, míg ez a végebb még jön. És ugyanezt javasoltuk, hogy tehát higgattam, higgadtam, ugye harag és elfogultság nélkül, hogy a te voltál a kvázi erőadója? Így van. És, de és akkor nézz meg a zöldföldi mutatókat, hogy valóban nő csökken, ezt úgy a el, hogy Te valójában a másik oldalhoz intézed a szavaidat annak a reményében, hogy erre valamilyen pozitív válasz születik. Te nagyon hosszú idő után talán először voltál egy légtérben hivatalos eseményen karácsony -gerkeia. Igen, ez, ez így igaz. Egyébként közel egy éve volt egy hasonló, ugye, FKT ülés, és... Miután mondom a fő témákat is, amelyek mondom, szakmai oldalon lefordíthatók, vagy szakmai nyelve lefordíthatóak az egyes vitapontok, és a végén Summa Summárum azt a választ kaptuk, főpolgármesterünk részéről, hogy nem kíván szakmai eszmecseiben bocsátkozni ebben a kérdésről, és továbbra is gyakorlatilag egy merev és kimondtam politikai alapú ez hangsúlyozott is utasítás van, hiszen itt van egy politikai döntés. Ezt a politikai döntést szeretnénk ö, mi folyamatosan jelenben, de azt a jövőben is, tehát ebben ugyanúgy kimondatott az egyet nem értés a két fél között, tehát természetesen mind a két fél tudományosú a másik álláspontját, de az FKT ugye döntést csak konszenzus alapján tud hozni, és itt újra elhangzott, hogy ez, ebben a témában, tehát ennek a három épületnek a jövőjéről nincs egyetértés a, a, a, a Bocsánat, még egy, valami Bocsánat. azzal, hogy természetesen a kormány betartja azt a moratóriumot, hogy addig nem kezd építkezni, még egy ilyen típusú egyetértés létre nem jön. Az a munkabizottság, vagy nem tudom, mely bizottságban volt szó, az hogyan állt volna föl? Tehát erre volt, elhangzott egy bármilyen javaslat a részedről? Ugye ez nem kell különösen egyel, tehát ha meg lett, meg lett volna ez a konszenzusra, tanácsban abban a pillanatban az illetékes szakemberek tematikusan, tehát a zöldfölöt ügyében, nyilván a fővárosi és a, a, a, a mi zöldföldi szakértőink, turisztikai kérdésekben, hasznati kérdésekben, tehát az egy, egy, összeállt volna egy olyan csapat, amelyik a szakmai szinten egymás, ugye abban a pillanatban, hogyha két szak, mondjuk egy zöldföldi szakember, ha leül például Bardot Sándor és Losszát, György, 20 éve ismerek, hogy más jó barátok együtt vannak a a Szövetség elnökségében, abban a pillanatban, hogyha nem politikai szinten kell erről beszélgetni, na nézzük meg a tényeket és a pályákat, e, azt gondolom, hogy néhány nap alatt teljesen világosan egymás mellé lehetne tenni a tényeket, amikor e, nem politikai vitát kell folytatni egy, egy politikai térben. Tehát e, ez nagyon könnyen összeállítható lett volna, fel kellett volna azt azokat a problémákat, amelyeket le lehet fordítani ebből a politikai nyelvezeti háborúból a valós problémák szintjére, és szerintem egy néhány héten belül egy nagyon világos anyag születelhet volna a pro- és kontra évekről, és nincs kérdésem felől, hogy ennek a súlya az ténylegesen az igen a továbbfejlődés a, a, tovább, a megborsítás felé dölt volna, de ez persze egy hipotézis, mert sajnos ez nem történt meg egyelőre. Aki ezt kívülről szemléli, de valamit konyít hozzá, annak a kérdése az, hogy valójában erre múlt hét csütörtökön mi szükség volt, ez valójában arra jó-e, hogy valami deklaráltan ki legyen mondva, amit mind a két fél a maga módján értelmez, hiszen egyébként valószínűsíteni lehetett ezt, azt megelőzően, ahogy megnyilvánult Karácsony Gergely. Valójában ennek a hivatalos rangra emelése, ha ez egyáltalán egy jó kifejezés, erre mi szükség volt? Ez valóban, tehát az, hogy az FKT napirendjén volt, az azt jelenti, hogy a kormány oldal továbbra is napirenden kívánja tartani a szakmai egyeztetésnek a lehetőségét, és gyakorlatilag egy év után, hiszen kb. egy éve volt egy hasonló kezdeményezés mindenről, azt mutatja, hogy a, a, a mind a két szempontból eltölkélt a kormányoldal, tehát valóban addig nem tesz, nem kezdi az építkezéseket ebben a három épület tekintetében, amíg nincs egyetértés, de továbbra is erős a szándéka, hogy ezt a nem csak Magyarország történelme, hanem jelenleg Európában a legnagyobb fejlesztés, teljes körűen valósítsa meg, ez továbbra is a főváros és a tett érdekében állónak tart. Így aztán ki tudja, de talán 2021 októberében ismét lehet, hogy lesz egy ilyen rendi pontja az FKT-nak, és azt kor majd meg lehet kérdezni utána, hogy az az eredmény, ami született, az minek volt köszönhető? Mert lehetséges, hogy így lesz. Én nekem meggyőződésem, tehát az idő az tehát egy, nincs határidőnk ehhez. Ez egy akkora létékű projekt, amelyben most egy éven vagy két éven belül lesz megjegyezés, viszonylag meg nem számít Számtalan példa van a Prádó bővítés. Egy leállt, amikor egy kormányváltás volt. Egy hasonló típusú politikai változás volt. Laci, figyeljél, azért annyira uh, ismerjük egymást, és te pedig sokkal jobban ismered a részleteket, de valamest én is. Tehát azért egy sor uh, költségről, ugye azért ír a sajtó, mert hogy valamikor úgy volt tervezve, uh, hogy ezek létrejönnek, és ezek, ha bár nem jönnek létre, ezek, mint alvó, vagy nem tudom erre mi a jó kifejezés, projektek, jó, ezeknek van egy költségnövekedés. Magyarul az, hogy ez egyébként bármeddig, bárhogyan megvalósítható-e, ezt te jobban tudod, mint én, mert valószínűleg lesz egy bizonyos pillanat, és az nem egy jogi kérdés csupán, amikor annak a beillesztése már olyan problémákat jelenthet, amelyeket nem könnyű áthidalni, vagy ilyen nem lesz, ezek bármikor behetett, berakhatók lesznek, mint valami LEGO elemek egy egyébként létező struktúrában, jóval később, évekkel később is? Persze, természetesen. Mindaddig, ameddig egy kormányzati eltökéltség erre fennáll, egy két szereplő van, a kormány és a főváros. Én ezt értem, de plusz beruházások ezek nem olyan ami amiért ez értelmetlenni válik. Tehát tételezzük fel, tíz évvel később ez, is megvalósulhat. Ez, ez, ez, ez fogalmilag abszurd. Ez azt jelenti, hogy tíz év múlva soha többet nem, elmúlik tíz év soha többet nem építhet múzeumot az ország vagy a főváros. Ez nonsens. Tíz, húsz és száz év múlva is, ha is amennyiben egy kultúrás intézmény, ami akkoriban kerül, fölmerül, értelmesen, hasznosan az ország számára, ott meg fog Költségek. Ez. Ez egy, ez egy teljesen. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy 100 évvel 50-20 évvel ezelőtt ennyibe, annyiba került volna bár egy iskola egy kórhás, a többi, de hát stb. most már sokkal több error felecsük el. Tehát ilyen ilyen típusú érdek bullásos se. Az olasz köztársaság elnöke Olaszország csillagrendjének parancsnoki fokozatával tüntetett ki téged. Az olasz magyar kulturális kapcsolatok elmélyítésében végzett különleges érdemeidért. Olaszország-Magyarországi nagykövete hétfőn adta át ezt a kitüntetést, méltatva a távolatos és elkötelezett, és akkor itt van egy hosszú felsorolás, és ugye ez elsősorban a Szépnyűvészeti Múzeum nemzetközi rangú kiállításaival volt megmagyarázva, illetve külön elismerését fejezte ki a nagykövet a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria remek műveiből a Milánói Palazzo reale ban és a Római Galéria Nacionale Darte Modernában az elmúlt években megvalósult nagyszabású kiállításokért. Ez annyiban egy, egyrészt gratulálok, másrészt pedig azt kérdezem tőled, hogy ez a mostani pandémiás helyzet részint a Szépművészeti Múzeumot, részint pedig magát a városléget, projektet a tekintetben, hogy korábban egy KPMG felmérés volt azzal kapcsolatban, hogy ennek majd a megterülése hogy alakul, és ez nyilvánvalóan olyan járványügyi helyzettel nem számolt, mint ami most van. Ez bármilyen vonatkozásban változta te a Városliget Project fekvésén, valamint a szépművészeti múzeum életén, mert hogy az ember azt feltételezi, hogy habár ez nagy valószínűséggel nem marad örök így, maradandó nyomot hagy, ha másféleképpen nem a turizmus alakulása okán, az országok életében. Beszéljünk előbb a szépművészetiről, aztán beszéljünk a város városlégetről. Mennyiben érintette, érinti a szépművészeti életét az, ami most a világban zajlik? Talán érdemes még egy utolsó mondatot ebből az olasz követséges közleményéből Ismertetni, amelyik pont a Liget projektről szól. Tehát a nagykövet úr a kitüntetési ceremónia alkalmából különméltatta a Liget projektnek az európai Igen. kisugázását, jelentőségét és rendkívüli kvalitású, minőségű projektnek értékelte. Ez azért fontos, mert az egy olasz szemmel nézve, tehát ha Olaszországból is ez látszik, és az a kulturális gazdagság és kincs, az a sok évszázados öröksége, ami náluk van, ők is ezt fontosnak sem mondom, európai kisugázáson értékelik, azért az jelent valamit. Ez általában én folyamatosan tapasztalom külföldi nagy múzeum igazgató kollégáknál, amikor időjűre tájékoztatom őket, hogy hogy áll a projekt, hogy, hogy van egy, egy, egy nagy rácsodálkozás, hogy ilyen léptékű és ilyen kvalitású projektet egy ilyen kis országhoz léptet, de zárójel bezárva, csak mondom, ez a kitüntetés erre is egy, azt kell mondom, egy igen felemelő pillanat volt, hogy egy, egy, egy, egy ilyen kultúrnemzetnek a nagykövete ezt e, ilyen szavakkal mért De vissza akkor a, a, a, a pandémiára. A pandémia olyan helyzetet hozott létre a világmúzeum ügyében. Tehát Londonban épp úgy, mint Budapesten a, a nemzetközi elglátogatott nagymúzeumok e, mind töredik látogató száma működnek, a városok épp úgy. Tehát ahogy nincs senki a Szentpéter hogy nincs senki a hősök terénse, hiszen a látok, a, a, eltűntek a turisták. E, de ez nem fog így maradni. Ha tíznek vesszük, egy a... várja, ha tíznek vesszük a szép művészeti látogatottságát, abból mennyi a külföldi? Ha tíz? E, abból általában, e, ez mindig ugye szezonja, nyáron három-négy is, nyilván a, a turisztikailag az, az szezonban e, egy-kettő-három, tehát 30-40%-a a, a, a túlszik elégeket. egy kérdés, azonban. hogy maguk azok a projektek, amelyeket az ember előre megtervezett, azok közül hányat lehet lebonyolítani, vagy hányat érdemes lemondani a, éppen a gazdasági megterülés kizártsága okán? Tehát a, most a pandémiás helyzetben praktikusan nincsenek nemzetközi nagykiáltások, nem csak nálunk, másút se. Nálunk is le kellett mondani, pontos egyiptomi kiállítás, angol fajták Szezánt. Ezeket most mind-mind átütemezzük 21-re. Ez sem az egész világ. Tehát mindenki úgy számol, hogy átmenti ha így nem fog tudni működni. Abban a reményben, tesszük, hogy 21 más lesz. É, 21 végű vég, őszétől azt mondjuk. Tehát a, a, a lényeg az, hogy minden a hosszabb távú, tehát most éppen az olasz nagykövet úr mesélte, hát Olaszország jelentős, hogy ezek a nagy tengerjáró hajók, mindenki azt gondolja, ez itt úgy leállt mondjuk, mint a repülőgépipar. Nem, azt mondja, hogy ezek olyan három-négy éves átfutású projektek, hogy egy se állt le, mert azt mindenki úgy számolt a világ, hogy ez egy egy-másfél éves lefutású dolog lesz most a jövőig. Te kintre, tehát a hosszú távú projektek nem álltak le magyarán, egy olyan típusú kulturális fejlesztés, mint a semmilyen formában nem érint, nyilvánvaló azt mondjuk az emberiség vissza fog térni a normalitásba. Rövid távon nagyon komoly károkat okoz, látjuk renget, turizmustól kezdve számtalan helyen a világban, tehát nagyon súlyos gazdasági nehézséget, de hogyha hosszabb távra tekintünk, ebben nincs vita, hogy egy... Két-három éves távlatban az emberiség vissza fog térni e, a normális kerékvágásba, ergo nyugodtan lehet számolni mindazzal e, a megtérléssel, mindazzal a látogatottságasszal. Úgy mi is elkezdünk majd külföldre járni, és a külföldiek is hozzánk, tehát ebből semmilyen változást nem kell tenni. Rövid távon számtalan intézkedést kell tennünk, így a szépműszeti múzeum életében is. Ahogy jeleztem is, a, a nagy nagyjegyításainkat most 21 re elhajtják. És a belföldi látogatók hogyan látogatják az intézményt? A, ugye két dolog van, sőt három. Az idősebbek nagyon helyesen és jókkal ö, tartózkodnak, pedig ugye ők egy jelentős rétege volt a múzeumlátogatóknak, nyilván sok más tekintben, de nálunk a múzeumokban ez egyértelmű. Azok a iskolai csoportok, akik rendre egy múzeumpedagógiai foglalkozásra, ez éves szinten közel századás nagyságrend nálunk, ez is megszűnt, hiszen megszűntek a szervezetiskolai múzeumlátogatások a pandémia miatt. És ahogy mondtam, mivel megszűntek a nagy kiállításaink, megszűntek a nemzetközi kölcsönzések vagy jelentős része, ettől kezdve azok a vonzó időszaki kiállítások, még a múzeumlátogatók zömét újra és újra visszahozták a szép műben, ezek szintén nem jönnek. Az állandó kiállítás ugye az, amelyik áll, illetve kisebb saját kiállítások. Ez önmagában a vonzerőt is csökkenti minden múzeumnál. Ahol ez érdekes módon nem így van, a vidéki kisebb múzeumok. Pont azért, mert a belföldi turizmus életben maradt, ez nyáron nagyon erősen látható volt, amikor újra nyílt minden a pandémia ugye az első szakasz után, és most ősszejűjtel még nincsen országlezárás. Tehát a vidéki kis múzeumok pont fordítva prosperáltak, hiszen megnőtt, a vidékre, az országon belüli turizmus, és az a kis múzeum, ami esetleg naponta csak egy-két látogatót fogadott, ott, ott hogy ugyan látogatós sem sokszor lehetett olvasni, hogy, hogy hogyan bűvül és hogyan próbál áthelyeződni a hangsúly az online térre, ez mennyire működik valójában? Hát az online térben természetesen működik, tehát ott nagyon komoly sok tízezers százes látogatottságot érünk el, tehát vezetünk a hazai kultúrás intézmények között az online térben, de hát ez nem pótolja a múzeumnak. Az egyetlen, az a különlegesség, ami azt a folyamatos látogatószám növekedést elérte Magyarországon és a világban és a elmúlt év két-három évtizedben, az arról szól, hogy az emberek az eredetivel szeretnének találkozni. Online térben már a pandémia előtt is sokkal közel lehetett hozzáférni a Monalizához, mint a valóságban hiszen ott sorban állásra sor tovább. Tehát magyarán az emberek azért élnek a múzeumban, hogy eredetileg találkozzanak, tehát nem váltja ki az online tér. Ez egy kommunikációs hidat képez egy, egy, egy, egy, egy várok, ebben a várakozási időszakban, de semmilyen formában nem váltja ki. Megragadom a az, az alkalmat, a hogy megkérdezzem, mert erre de homályos emlékeim vannak, úgyhogy ennek megfelelően fogom tudni föltenni a kérdést. A Nemzeti Galériának a várban létéhez nincsen határidő fűzve, valamint, hogy a Nemzeti Galériának a jelenlegi állapota az nem olyan, ami egyébként valamiféle rekonstrukció után kiállt, függetlenül attól, hogy egyébként megvan-e az az épület, ahová átköltözhet. Én rosszul emlékszem, hogy ezzel kapcsolatban azért korábban elhangzottak mondatok. Igen, a Nemzeti Galéria műszakiállapot, ugye egy 60-as, 70-es évek ugye az egész technikai felszereltsége gépészeti rendszer soha, nem tovább. Ugye egy kevéssé jó állapotú rendszerek folyamatos karbantartást, igényelnek, ez nyilván zajlik. Az, hogy a, a galéria. Mindaddig természetesen a várban marad, amíg nem tud egy új helyre költözni, ez továbbra is fennáll, de ez nem az elkövetkezendő egy-két évnek a témája. Beleértve, hogy ami a galéria helyére került, az, az se az elkövetkezendő egy-két évnek a témája. A galéria. Helyén ö, ö, kezdetektől fogva arról van szó, hogy egy műemléki helyreállítás Igen. fog majd történni. Nyilvánvaló, az akkor tud elkezdődni, amikor a galéria elkezd majd kiköltözni. Addig nem. Egy például egyben zajlik a várban a, nem, egy főváros intézményben mellesleg. Egy, most már évek óta zajló. Áttalakítás lehet látni, és egy nagy darut ott a BTM, Igen. a történt Húzea, a Ez a Szent István terem rekonstrukciójával függ össze. Itt egyetlen 84 négyzetméteres terem műemléki igényű korhű helyreállításáról van szó, amely épületszerkezetet is érint, berendezést, és ez látni, hogy micsoda bonyolult feladat egy vári történeti igényű rekonstrukció. Ez még, én jól látom, gyakorlatilag egy éven belül talán el is készül, de gyakorlatilag egy ötéves éves legalább öt éves tervezés tekintetében még hosszabb folyamatról van szó. Köszön. Tehát a, a, vár, a vár rekonstrukció, a 5 rekonstrukció az egy több évtizedes léptékű kitekintésük projekt. Köszönöm a rendelkezésre állás, és még egyszer gratulálok a kitüntetéséhez. Köszönöm szépen, én is köszönöm. Én is köszönöm. Szervusz. Szervusz. Szervusz. Önök Bál László miniszteri biztost hallották, a beszélgetést a város egyetért, támogatta. 061870-70877, legalább öt percünk van az akármire. Jó reggelt. reggelt! kívánok! Üdvözlöm fiala úr, azt szeretem magából, hogy tudja magáról, hogy milyen elviselhetetlen. ezlen. Most ezzel a mondatával mi a frászkonyhot kezdjek? Tehát azon kívül, hogy én él azzal a lehetőséggel, hogy felhívhat valakit, és ezáltal bebizonyítja, hogy időskorban is lehet valaki telefon betyár. Én nem vagyok idősén magától lényegesen fiatalabb vagyok. De annál idősebb, mint ami jól áll önnek. Én nem vagyok idősebb magától lényegesen fiatal vagyok. De... De nagyon bírom magát, meg kell, hogy mondjam. Lemondok róla. Azt a kontrasztot nézik, ami a zene és a betelefonálás között van, akkor az egy nagyon jó kis kontraszt. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A, a, én körülbelül az Inkelyben, az utolsó 20 percét hallottam. A, a, az első dolog, először én is szeretnék gratulálni, ez egy nagy dolog. A, tényleg őszintén szívemből gratulálok ez a kitüntetéshez, mert, mert ez nagy dolog. Megütött a fülemet, amit Bán úr mondott, hogy az a külföldi kommentár észrevétel a liget projektre, mértékadó, múzeumigazgatók, vezetők stb. részéről, hogy nagyon-nagyon figyelemre méltó kvalitását és méretét tekintve egy ilyen kis országhoz képest. Na itt van az, ami, tehát engem adófizetőként azért ez egy kicsit így aggaszt. Tehát itt, uh, én, én, én itt véltem tetten érni uh, Bán úrnak a jelentős ambícióját, ami nélkül valószínűleg egy ilyen projektet nem lehet vezetni, tehát ez kell hozzá, csak bennem felmerül a kérdés, és erről szintén szó volt, öntett egy megjegyzést ezzel kapcsolatban, hogy talán a KPMG megtérülési Igen. tanulmány. Erről nagyon-nagyon keveset lehet hallani. Tehát én azt tökéletesen lehetom fogadni, hogy egy ilyen nagy állami vagy önkormányzati részvétel nélkül nem elképzelhető és megvalósítható beruházásnál nem lehet olyan megterülést számolni, mint hogyha egy cég egy gyártócsarnokat, és akkor kiszámolják, hogy mi én, adott piaci körülmények mellett, ilyen eladásokkal számolva ez x alatt megtérül. De könyörgöm, engem, mint adófizetőt igenis érdekelne, hogyha a kormányzat eléget több száz milliárd forintot egy projektre, akkor annak egyrészt van egy pénzügyi lába, az nyilván nem kompenzálja ezt az összeget, de tegyék már még oda nekem. Hogy és az azért éri meg, hogy... Jó, meg fogom kérdezni, én ezt a KPMG jelentést talán évekkel ezelőtt láttam, hogy ezek hol és milyen módon hozzáférhetőek, halvá illagőzöm nincs, azt tudom, hogy ezek jóval korábban készültek, ezek a számítások, hogy ezek mára mennyire mérvadóak, nem tudom, akkor azt igazolták, hogy ez egyszer beválthatja a hozzáfűzött reményeket, hogy ez most hány évet jelent, nem szeretnék használni? Rendben, én, én azért örültem nagyon ennek, én diplomás ember vagyok, ráadásul gazdasági diplomám van, de csak érintőlegesen tanultam ezt, engem tényleg érdekelne ez. Én általánosan csak annyit tudok, hogy egy ilyen beruházásnak kilencsálszunk. Értem, értem, de ez támolni. most már a telefonbeszélgetésen, csak hogy lássák. Itt például most elkezdtük megbeszélni még egyszer az ugyanaztát. azért is köszönök el a nézőtől hallgatótól, mert egyébként, amit akart, elmondott. Újat nem tudunk más rádió sorokban ezt még egyszer megcsócsálják, miközben semmi nem hangzik el. Velük szemben én érzékelve az ugyanazt, megszüntetem a beszélgetést, vállalva annak az ódiumát, hogy önök engem szemtelennek tartanak. Én meg azt mondom, hogy az idő pénz. De az idő arra is alkalmas, hogy a King crimson hallgassuk. 061-877-0877 Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Péter! Tegye egy barátom tegnap este megkért, hogy nyomtassa már ki neki ezt a e, SMS-t, ugye a Színházi Főműszer Egyetem SMS-t, De a 71 oldalt, és e, megpróbáltam, és képzeld el, azt írja ki, hogy ez a fiók fel van függesztve. E, mi a túra? Ki, ki függesheti ezt? Nem a tudom, a Péter, függesztve. foglalva nincs. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Német Ferenc! Jó reggelt! János 60-as évek közepén jártam az ifjúsági parkba, én egy 50-69 éves ember vagyok a sakmat játszott Radics Bélával az élem, nem hiányozhattam, minden kedden volt, és ott hallottam ezt a mókus számot a Krimtől a Béla egyhez egybe adta, és emlékszem, hogy a rózsi, mikor bemutatkozott a sakmatban, mint énekes, akkor a, ezzel a számmal mutatkozott be. Nagyon szépen köszönöm. Igen. Jó. Hát akkor felhívom Horváts Csabát. A vonalban Horváth Csaba, zugló polgármestere beszélgetést a Zuglói önkormányzat támogatja. Amikor tennap egyeztettünk, akkor nekem is eszembe jutott, amit aztán később jeleztél, tarthatatlan, hogy Zugló és a 15. kerület közötti csömöri úti feljáró talán 2021. decemberében készül el, fejtette ki Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője kedden Budapesten, ez ez a hét kedd, a feljárónál tartott sajtótájékoztató, mert hogy egyébként maga a sajtótájékoztató is a feljáró mellett zajlott. Szatmári Kristóf is felhívta a figyelmet arra, hogy szintén a választókerületéhez tartozó Fogarasi útnál lévő felüljáró, ami zúglót és a 16. kerületet köti össze, ugyanakkor épült, mint amikor a Csömeri úti, ezért most időben szólnak, vizsgálják meg azt a felüljárót is, nehogy hasonló problémával szembesüljenek, kezdjenek el végre dolgozni a fővárosi önkormányzatban, szólította fel a Fideszes Országgyűlési képviselő, ami ugye kísértetiesen furjes balázsnak a magyar hangja, mert ugye ott szintén ez a narratíva hangzik el. Most már csak az a kérdés, hogy a valóság hogyan kvadrál ahhoz a politikusi szöveghez, amit innen-onnan az ember hal. Figyelek rád. Én most inkább a tényszerűség oldaláról közelítenék, és az kénytelen vagyok azzal kezdeni, hogy az ember mindig meglepődik, de tudomásuk kell venni, hogy a pohátlanságnak nincs határa. A csömöri régei vár felüljáró egy 2018-ban eldöntött és megtervezett, tehát akkori műszaki felővizsgálat alapján egy megtervezett beruházás volt, amelynek a közbeszerzése 2019-ben járt le úgy, hogy idén 2020 márciusában kellett elkezdeni a munkát, és idén decemberre befejeződött volna. Most ezek után Lánk mint a Fidesz korábbi egyik fővárosi vezetőjének kiállni azzal, hogy az új városvezetés miért nem oldotta meg, amikor ők rosszul tervezték, hogy tisztával legyünk, ezt a felüljárót rossz műszaki tartalommal tervezték meg, és amikor a vállalkozó elkezdte az építés előtt a bontást, akkor kiderült, hogy nem végeztek lángék olyan minőségű szakmai előkészítő munkát. Magyarul sokkal nagyobb a korróziója ennek a hídnak, mint ami a műszaki leírásban szerepel, tehát valótlanságok voltak leírva, ezért újra le kellett állítani a beruházást, mert ez nem egy egyszerű aszfalt hanem szerkezeti megerősítésekre van, és védelemre van szükség ahhoz, hogy még 10-15 évet kibírjon, mert nyilván évekre nem lehetne lezárni. És töképen ennek a munkálatai zárultak le, az előkészítés munkálatai, ami abból adódott, hogy Tarros Isten is Lánzsolt vezette előző Fideszes városvezetés, hanyag volt, és nem jól készítette elő a projektet. Ezek után neki kiállni, hát erre kénytelen vagyok azt mondani, hogy hát van bőr. Mennyi, mennyivel nem is mennyivel drágítja a felüljárónak a rekonstrukcióját az, amit most megállapította. Most 344 millió forinttal drágítja a korábbi 800 millióval, nagyságrendi 800 millióval szembe, tehát ez egy jelentős, közel 50 os töblet, de ez kell ahhoz, hogy ne essen a nyakunkba a felüljáró az átadás után, mert ahogy mondtam, nem aszfalt szőnyegezés, hanem szerkezeti, szerkezeti megerősítése is szükség van. Még mielőtt tovább megyünk a sajtótájára. Nevetet... Nehéz állványzatot kell beépíteni, amit utána megfelelő foroznió védelem ellen látva szolgálni fogja az itt élőket 10-15 éven keresztül. Utána el kell bontani az egészet, 15 év múlva, és egy újat kell építeni, de nem mindegy, hogy most kell újat építeni, évekre megbénítva a környék közlekedését, vagy tervezett módon jól előkészítve, 15 év múlva. Van egy olyan mondás, hogy a legjobb védekezés a támadás, ezt leszámítva mi az, ami számodra egyébként ezt a sajtótájékoztatót ott ennél a felüljárónál még indokolja? Én semmilyen egyéb, egyéb módot nem találtam, vagy egyéb okot, mint amit te most elmondtál, hogy a legjobb védekezés a támadás, mert valóban joggal merül fel a kérdés, hogy mit csináltak a tarróség, hogyha egy, alig újítottak fel felüljárott hidat, egyáltalán nem újítottak fel. Tehát képzeld el, hogy eltelik két főpolgármesteri ciklus úgy, hogy egy Budapest hídat nem újítanak föl, pedig minden főpolgármesteri ciklussal legalább egy híd felújításnak esnie kell, így ér körbe nagyjából az a híd állomány a felújításokban, amivel Budapest rendelkezik. És ehhez képest minimális felújítás történt, vagy nem történt felüljárok esetében, és azt az egyet, vagy kettőt, amit előkészítettek, azt meg ilyen minőségbe készítették elő. Tehát őszintén szól, hogyha csak... Ha csak szakmai felkészültség alapján kellett volna a tarlós időszakot mérlegre tenni, hát ezen az alapon is megérdemelték volna, hogy leváltsák őket, hogyha egy ilyen egyszerűnek tűnő feladatot nem sikerül szakmailag megfelelő színvonalon abszolválni. Csak zárójelben teszem oda, hogy ezt azért mind fielembe kell venni Tallós István diszpolgársága kapcsán. Hadd kérdezem már meg a diszpolgárság kapcsán, ez két gondolatjáról között van, hogy van Karácsony Gergely hollapján is ugye egyenként méltatják azokat, akik megkapták ezt. Ezeknek az átvételére már sor került, vagy mikor kerül sor? Mikor derül ki, hogy ha csak már ki nem derült, és én le vagyok maradva, vagy például Tarlós István ezt elfogadta? Nem maradtál el, még az átadás eseménye nincs megrendezve, várjuk a COVID fejleményeket, és ennek alapján kerül sor vagy egy megfelelő díszes eseményként ennek a dínnak az átadására sor, vagy pedig egy később időpontban. Tehát ezt még nem tudjuk, Ugye. tehát mozgó télpont a járványügyi előírásokkal összefüggésben még nem döntöttük el. Visszatérve arra, amiről indultunk, Szatmári Kristóf Zuglórákos Fideszes országgyűlési képviselője az eseményen elmondta. Tarthatatlan, hogy ez a forgalmas felújáró évekig le lesz zárva, úgy fogalmazott, a felvijárónál balkáni állapotok vannak. Milyen állapotok vannak a felújárónál? Hát sokkal jobbak, mint a Csömeri várnál, tehát jobb állapotban van, de valóban felújításra szóló. De ha valami még tarthatatlan, és ez Szatmári Kristófnak kellene tudnia, mint országgyűlés, fedezes országgyűlési képviselőnek, hogy a kormány által a jövő évben is elbont 50 milliárd forint, az nem igazán bővíti a lehetőségeinket, akár felüljáró, akár útfelújítás, vagy bármilyen más beruházás szintjén. És a múlt heti FKT, ez a Fővárosi tanácsi Tanács Egyesztetése, hát elég felemás, szomorú eredménnyel zárult. Nagyjából a kormány szinte kivétel nélkül nemeket mondott az együttműködési szándékra, illetve a többletforrás biztosítására ami elfogadhatatlan, és hát Szatmári Kristóf, meg Lánk Zsolt, meg a többi fideszes kormánypárti képviselő handabandázhat, hogy oldjon meg mindent a kerület, vagy a főváros, meg egyáltalán jó Isten, tehát hozzájuk fizetjük be az adónkat. A budapestiek naponta 20 milliárd adót befizetnek az államkasszába. Ebből kevesebb, mint két és fél százalékot kapunk vissza. Nagyon nehéz a kettő és fél mindent, úgy, hogy a kormánynál lévő 975 ból meg túl keveset adnak vissza, és emiatt Budapest nem kapja meg azt, ami jár amiből a budapestéknek egyre inkább elege van. Ebben a körben az utolsó kérdés, hogy ennek a spontaneitásához hozzá lehet-e szólni, vagy sem, nem tudom, nem voltam ott. A sajtótájékoztató, már amit ugye Szatmári Kristóf és Lang Zsolt tartottak, néhány környékbeli lakos is részt vett, egyikük a politikusokhoz szólva hiányolta a lakosság tájékoztatását. Ennek kapcsán Lang Zsolt arra hívta fel a figyelmet, hogy karácsony Gergei korában azt hirdették, hogy folyamatos átláthatóság, transzparencia, tájékoztatás. Ehhez sem a lakosság, sem ő és a térség Fideszes országgyűlési képviselője sem tudják pontosan, mi a baj, csak néhány héttel ezelőtt fél év késéssel tudták meg, vagy tudatták, hogy baj van, ez ugye a Csömöri úti felújáróval kapcsolatos. Szatmári Kristóf azt mondta, ők is a sajtóból értesültek a felújáró felújítási problémájáról, de azóta sem tudják pontosan, hogy mi a probléma. Hát akkor nem olvassák el az anyagokat, amiket kapnak, mert elég le van írva hogy abból adódik a probléma, hogy rosszul készítették elő még a Lángzolt Arlós fémjelezte előző városvezetési időszakban. Ez a probléma. Újra fel kellett mérni, a Műszaki Egyetemet kellett felkérni, annak a, a Híd és Szerkezetek Tanszékét, hogy vizsgálja meg a kérdést, tegyen technológia javaslatot ennek a legolcsóbb, legköltséghatékonyabb, leggyorsabb megoldására. Ezt ők megtették, ehhez kellett nekik néhány hónap, és ezt követően kerül a közgyűlés elé, és döntünk arról, hogy a Csömörű Dégei Vár a többlet forrását biztosítva, jövő év végén bezárul ez a zöldögi kör, ami, mondom, abból adódott, hogy rosszul készítették elő, lángzsolték. És ezért meglehetősen pofátlan gesztusnak tartom, hogy nem bocsánatot kérnek a budapestiektől és az ugrójaktól, hanem még nekiállnak tere. Egy utolsó kérdés, ami tulajdonképpen majdnem lényegtelen, de mégsem az. Vajon az hogy egy ilyen sajtótájékoztató van, aztán pedig te reagálsz erre, ez minden esetben a táboroknak szóló tájékoztatás, miközben egyébként a csömöri úti probléma nyilvánvaló, hogy a felüljáró helyzetével kapcsolatos kérdések, alapvetően a magyar közszolgálati televízió, a magyar közszolgálati rádió dolga lenne, vagy, köz, vagy adott esetben önkormányzati tévéknek és rádióknak az adásában kellene ezzel kapcsolatos tájékoztatást adni, míg itt a felek politikában is uh, vádolják egymást, vagy uh, dobálnak sarat, uh, uh, amelyre legfeljebb apropó a felüljáró állapot azt kérdezem, hogy ennek a hatékonysága már, mint az, hogy ilyenkor a felek milyen aprópót választanak egymás becsmérléséhez, erre van-e felmérés, hogy ez hogyan hat egyébként a választókra, akik közül számolra most ugye azok a fontosak, akik egyébként meg akarnak ismerkedni a történettel, aztán pedig használni akarják a felüljárót, és kevésbé fontosak azok, akik ezt a választási küzdelem részeként tudják be. Én az igazságot képviselem, Viszonylag egyszerűen eldönthető tény, hogy ha valami a tavalyi önkormányzati választások előtt lett előkészítve és rosszul megtervezve, akkor az kinek a hibája. Én az igazsággal operálok, az igazságot mondom el. Nyilvánvalóan egy híd vagy egy út használói között alapvetően közlekedni vágyók vannak, nem a párt szimpátia határozza meg, hogy ki megy át egy felüljáron vagy ki nem, az megy át, akinek dolga van arra. Tehát ebben az értelemben az emberek az igazságot keresik, és hogyha persze ez ütközik, vagy találkozik egy párt szimpátiával, annak csak örül az ember, már hogy a választó is örül, de ennek nincs ekkora jelentősége. Tehát egy ilyen ügynek társadalmi jelentősége van, és ezt a társadalmi jelentőséget kell helyesen felmérni, és a lehető leggyorsabban a jó megoldást megtalálni. Ez pedig azért szakmailag megfelelő alázatot és korrekt előkészítést igényelne minden egyes beruházást tekintetében. Köszönöm a rendelkezésre állás, az apropót. Köszönöm szépen a lehetőséget, és további szép napot mindenkinek. Viszont kívánom Horváth Csabát hallották Zugló polgármesterét, a beszélgetést a zugló Önkormányzat támogatta 061-877-0877 bármilyen témában. A tévéműsorból még két perc van a hátra, a rádióműsorból pedig annyi, amennyi ideig igényt tartanak rám. 0618770877 innen a stúdióból úgy tűnik hétákra süt a nap. Ezen a héten élő lebonyolítású lesz a civilapályán. Jó reggelt. reggelt! kívánok, Fialaó! Nem jól emlékszem, hogy az elmúlt ciklusban uh, uh, Karácsony Gergelynek hívták a polgármestert, nem pedig Láng Zsoltnak. Mármint, hogy zsuglóban. Igen. Igen, jól emlékszik rá. Hát akkor ez a kettő, az nem hiszem, hogy a Láng Zsoltnak a uh, nagy igazságot hirdetőt, Jelenlegi polgármester szerinti ő a felelőse. A... Ez arra vonatkozott, hogy Láncsolt jelleg a Főváros önkormányzatban a Fidesz frakciónak a vezetője, és ezekre a mondatokra utalt Horvácsabő. De nem a mondatokra utalt szerintem, hanem arra, hogy a Fidesz a hibás, a rossz tervezésre. Arra vonatkozott, hogy az ezzel kapcsolatos felújítási munkálatokat nem megfelelően készítették elő, és ez az előző városvezetést illeti, nem kizárólag a kerületi vezetést. Itt szétválik főváros és kerület. Aha, értem. És máskor lesz olyan, hogy be megkérdezhetek a... Polgármester tudnék nekem itt, Mindig én itt szokott zúgló. lenni. Csak a mostani alkalommal volt másfélképpen a korlátozott időtartalom miatt. Az előző beszélgetés vele gyakorlatilag több mint a felében a nézők hallgató kérdésére adott válaszsal el. Tehát költői a kérdés, hogy lehet-e általában lehet, ma nem lehetett. Change my way of living. Only really know the way I feel Yes, I learn to fight and kill Tell 'em not to wait until Aki az e-mailt küldte, valami magyarázatot is fűzön ahhoz, amit küldött, mert a jellegi formájában számomra legalábbis ma, 2020. október 22-ig, 8 óra 46 perckor értelmezhetetlen. Tapasztalhatták, hogy a tévéműsornak vége van, 8 óra 47 perc van, 061877-0877. Az elkövetkezendő percek annak függvényében alakulnak, hogy önök mutatnak-e érdeklődést az itteni tevékenységem te vagy sem. Egy viszonylag hosszabb felvétel kezdődött el. Én ezt a hangzást nagyon bírom. Szólhatnak Kolosseum is, de az most nincs nálam. Egyébként nem találták ki a Jetro szólt. Jó megoldás nem volt. De ki lehet találni a mostani előadót is. Lehet lehet tudni, hogy a civil pályán lesz a, a sora, illetve hogy kik lesznek a vendégek. Én semmit nem tudom. Majd ezt így nem lehet, Egyébként a nézettségnél meg szokták nézni a, a, az utóra, tehát az internetes lekövetéseket. Nem így, hiszem, a, nem, nem, a nézettsé... nem, nem, nem, ezt a nélzen nem. Hát ez az, az, az akkori, tehát ez a real time ah, az akkor. Oké, az, az egy külön, csak nem, nem, hogy nem, nem nézi -e nem. Lehet, hogy nézi. Sok esetben nem tudom élőben nézni, hanem felvételről követem, azt nyilván nem mert megnézni, de az internetes felületeken azt azért lehet követni. Igen, de azt gondolom, hogy ez még egy ilyen őskori dolog, tehát mint a Magyarországon ugye a tévénézési szokások ezok egészen hihetetlenek, mert ugye van egy korosztály, amelyik már egyáltalán nem néz televíziót, vagy jóformál al alig néz televíziót, egy másik korosztály nagyon sokan néznek, és hosszan televíziót az, hogy ezeket a dolgokat összeadják, ami egyébként egy teljesen jogos felvetés lenne, erre biztosan vannak számítások. Abban a sorrendben, amit én említeni szoktam, abban ez nem jelentkezik. Jureget. Jó, reggelt. Jó reggelt. Halló. Jó reggel! Jó reggel, vagy csová, mert fontos, de, de csak nem működik. Ez a, ez a prefik, és Ahhoz szeretnék az a betelefonálhoz kapcsolódni, aki itt a megtélősen a, a kölcsejekről beszélt, Tehát én most nagyon régen jártam a, a hősök terénért, és a arra autóztam, és láttam ezt a stadionnyi méretű néprajzi videomot. Meg minden reggel jövő felé az m 5 ös bevezető szakaszán, és láttam ezt az épülő hirdatlan új sportcsarnokot, amit a Fradinak adományoztak, tehát, hogy ezek hogy lesznek majd aztán fenntartva, meg kifizetve az összes többi stadionnal, sportcsarnokkal, újodával, itt emberöltökön keresztül, na ez lesz egy rohadt jó kérdés. Igen, ezek engem mindig foglalkoztattak, hogy ezek nem csak ez, hanem az úszodáknak a Ugye volt egy idő, amikor hozták létre ezeket a wellness központokat, hogy ez, aztán ugye egy sor alkalommal kiderült, hogy ezeketek az önkormányzatok nem tudják föntartani, de az, hogy ez egyébként hogyan működik, az a közgazdaságnak az az ága, amihez én egyáltalán nem értek, és jelen pillanatban nincs olyan megszólaló, aki ehhez érdemben tudna hozzászólni, én se tudom. De, de örömmel de öröm, öröm, öröm, öröm olvastam, és a Vitézi Dávidnál te is megteheted a Facebookon. Vannak fejlemények a Ferihegyi Gyorsforgalmi Utat illetően. Igen, az egy igen, másik aztán kérdés, hogy az a szószoros értelmében a jövő zenéje. Igen, ez nem is feltétlenül megnyugtató, amit az lát. Hossz, de... Hosszú életűnek kell lenni, Tibor. And the man in the Hosszú életűnek is teszem hozzá, a fürel lefelé azért egészségesnek. Ezt azért is mondom, mert ha bár magával a járványal viszonylag keveset foglalkozunk itt a műsorban, azért az életünket egy tízes skálán valószínűleg nem egyesre és nem egy kettesre befolyásolja, hogy adott esetben min múlik az, hogy a járványal kapcsolatos beszélgetések beemelődnek-e a műsorba önök által vagy általam, az teljesen kiszámíthatatlan. Én most itt az önök oldaláról beszélek, mert a magam oldalán viszonylag egyszerű. Um, én csak jelezni szerettem volna, hogy azért by the way helyzet van. Akkor is, hogy ez a műsorból nem derül ki. Ez valójában tényleg a trafik. 061-877-0877 Na jó, mutatok még valamit. Ez pedig a Roxy Music. Amennyiben nincs jelentős érdeklődés tevékenységem iránt, akkor a Roxy Music után, ez a Do the Strand, elindul a Last Train Home. De teszem hozzá, hogy Rúnai Egon is kitalálta, hogy Trafik. Én egyszer láttam a Brian Ferrit az felejthető volt, de mindenféleképpen látni akartam. A Roxy Musicot fénykorában sajnos nem láthattam. A know. fénykorában sajnos nem láthattam. Ezek a számok egyébként azért szólnak, mert azon lemezeken van, ahol egyébként volt Spencer Davis Group is. 2032 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma. 2032-vel. 46 krónikus beteg halt meg. 197-en vannak lélegeztetőgépen. 2032 fővel emelkedett a be azonosított fertőzöttes számos. Most szokt elfondani, szép napot kívánok. and oases Eskimos and Chinese If you feel blue Look who's who See like who An itch and Ingen ski <laughs> Do the Spranski Weary of the waltz And mashed potato schmaltz The night's nice flower Ever greened Lost forever But it can't be the Strand power The Sphinx and Mona Lisa Donita and Ganita Did the Strand Jó reggelt! Jó A Covid-statisztika, utána teszem pont, hogy valamelyik nap olvastam, hogy a, az első vonalbeli e, kórházak lassan megtelnek. E, itt aztán írta meg a cikk, hogy hány vonalbeli e, sor van még mögötte, tehát második, harmadik, negyedik, ötödik. Ezeknek mi a kapacitása? Hol találhatók ezzel, kikezelített, ezek a számok alól, hogy nem lejönnek meg, vagy nincsenek, nem másztak be a fülembe lehet, tudnék menni, de így nem jutott nem el hozzám. Nem tudom, engem most azt foglalkoztat, amit Honpola Krisztina küldött nekem, hogy kis gyered közé tette, hogy egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy további koncerteket adjon. Azért egyszer majd olyan rádioműsort és tévéműsort kéne csinálni, hogy ma kiszületett, nem pedig az, hogy ma kihalt meg. 061-877-0877 először. A műsor minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn 7 hét óra után 4-8 előtt találkozunk a civilapályán érő lebonyolítású lesz. Szolgálati közleményből nincs több legfelebb az, hogy 061877, 0877 másodszor. 90 óra, null hat egy senki többet! Arra a kérdésemre nem válaszoltak, hogy vajon Ukrajnában ennyivel jobb a helyzet, hiszen a Dinamo kiev a Juventus ellen voltak nézők még Spanyolországban, nem, de ez most már költői kérdés marad. Gondolom, hogy a Népstadionban mostani Puskás arénában szintén lehetnek nézők. Valószínűleg elmehetnék, de hogyha nem mentem el a Superkupára, akkor nem nagyon találok indokot arra, hogy erre miért mehetnék el.